Alhamdulillahi Rabbil Alemin Wa salatu wa salamu ala Rasulillah Do istasvaka zahvala pripadanashim gospodaru Allahu subhanahu wa ta'ala, salavat, mir i selam, na Allahu poselnika, alaihi salatu wa selam, njegovu porodcu, časne ashaabe i sve one koji slijedi na putu istinu sudnjega dana. Uvažena, braći i poštovani sestre, evo nas u još jednoj našoj pred iftarskoj emisiji. Ne bi da ponavljamo, znate kakav nam je običaj. Na početku emisiji proučimo nešto od Kur'ana. Večera će to biti posljednja sura ili prva sura iz Juz Amme, sura An-Nebe. Nakon toga ćemo, ako Bog, da govoriti nekih desetak, 15 minuta, manje ili više, o suri Fatiha, pokušati da, ajde, kažemo, ukažemo na određena značenja ove suri, a nakon toga ćemo u nastavku emisije govoriti o vašim dilemama, pitanjima, sugestijama i sve što stiži na naš e-mail. <clears throat> أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عم يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون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 إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ كَانَ مِيقَاتًا يَوْمَ يُنْفَخُوا فِي الصُّورِ فَتَأْتُونَ أَثْوَاجًا وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ أَبْوَابًا وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا إِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتْ مِرْصَادًا للطاغين مآب لا بدين فيها احقاب لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا الا حميما وغسقا جزاءا ام يثقا كانوا لا يرجون حسابا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 وَكَأسَن دِهَا عقَاء لا يَسمَعونَ فِيهَا لَغوَوْ وَلَ كِ الذبَ جَزَأَم مِررَبِّكَعَط حِسَابَ رَبِّ السمواتِ وَالأَرْض وَمَا بَْنَهُ مَ الرَّحْمَ ل يَمْكُونَ مِنْه خطابَ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 اننا انذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول لكان سروا يا ليتني كنت ترابا كاو <تصفيق> mićemo se u drugom dijelu naše ove emisije družiti pomeni sa jednom interesantnom temom a to je ukazivanje na određena značenja sure El Fatiha. Šta je to što je mene ponukalo da baš večeras govorimo o ovoj suri. Jedan od glavni razloga jeste činjenica da mi suru Fatihu toliko ponavljamo, toliko ponavljamo, a Ubijeđen sam da velik broj ljudi nikada nije razmišljao o značenjima ove veličanstvene sure, pa sam ja želio većeras, ako Bog da, a možda sutra i preko sutra budemo govorili o nekim dodatnim načinima kako čovjek da poveća koncentraciju u namazu. Pošto, elhamdulillah, većina nas u toku mjeseca Ramazana poveća svoje ibadete, poveća namaze, odlazak na teraviju itd. Pa sam odlučio da počinemo sa govorom, o fatihi, a sutra, možda i preko sutra, budemo govorili o ostalim načinima kako čovjek može povećati koncentraciju namazu. Jedan od načina jeste definitivno da čovjek razumije zikrove koji se uči u, u, u namazu, da razumije značenje fatihi i da razumije značenje sura koje uči. Pošto se sura, fatiha, najviše ponavlja, počećemo od nje. Prva stvar, nekoliko je faktora koji ukazuju na bitnost ove sure za svakog muslimana. Prva stvar mi svi znamo da je najbitni temelj islama, znači nakon što čovjek uđe u vjeru, nakon što posvjedoči da nema boga osim Allaha da Muhameda, alejhi salatu vesselam njegov rob i njegov poslanik, nakon toga praktični ibadeti najbitni namaz. A najbitni dio namaza je šta? Fatiha. Allahu possessaniki alejhi salatu vesselam kaže nema namaza, la salat, nema namaza onome ko ne prouči Fatihu namaza. Znači, učenje Fatihje je obaveza na svakom rekiatu. Osim što se izuzima onaj moment kada smo u džematu, kada imam uči naglas, postoji jako razilaženje kod islamskoj čenjaka. Ja lično preferiram mišljenje da čovjek kada imam uči naglas nije obavezan da uči Fatihu. Ali mi se nećemo opterećivati tim pitanjem. Nama je bitno da se Fatiha, ako bi klanjali kod kući, na svakom rekiatu, svakog namaza mora ponoviti. S druge strane, To je najbitnija sura u Kur'anu, najveličanstvenija sura u Kur'anu. Pazite koliko je veličanstven cijeli Kur'an. Ali opet kada uzmemo cijeli Kur'an, najveličanstvenija sura u Kur'anu, izrečena eh, od Božih poslanika, alaih salatu wasalam, jeste Fatiha. Znači, Allah poslanika, alaih salatu wasalam, u više navrata spomenuje svojim ashabima da je najveličanstvenija sura u Kur'anu Fatiha. Čak je u u vjerodostojnog hadisma Božji poslanik spomenu da takva sura nije objavljena u prijašnjim objavama. Ni u Tevratu, ni u Zeburu, ni u Inđiru. Tako da znači to je jedna jedinstvena sura. Ponavljamo je dnevno mnogo puta. Ona je temelj namaza. Namaz je temelj Islama. Ona je najveličanstveni dio Kur'ana. Sad nam to ne ukazuje da bi trebali da razumijemo značenje ove suri. I ono što je još mene ponukalo da govorim o ovoj suri jeste činjenica koja spominete u onom vjerodoštvenom hadisu kod imama Buharije da su jedne prilike ashabi bili na putovanju. Pa su ocijeli kod jednog plemena, blizu njih su ocijeli i tražili su gostoprimstvo kod tog plemena pa je ovo pleme odbilo da ih privati kao svoje goste. Pa su oni ocijeli nedaleko od njihovog plemena Pa Allah subhanu wa ta'ala dao da je poglavara tog plemena ujao akrep. Pa su znači oni tragali za lijekom pa nisu mogli ništa naći pa je Allah Đeršanu dao da neko se sjeti i kaži šta mislite da odemo te naše tamo komšije koji su tražili kod nas gostoprijimstvo, mi smo odbili ali da odimo pitat njih. Pa su otišli, pitali su pa jedan od asaba javio kaže imam ja lijek. Ali kaži, pošto ste vi odbili nama gostoprijimstvo, ja ne želim da dam taj lijek dok nam vi, dok ne prihvatite činjencu ako vaš poglavar ozdravi, da nam date stado ovaca. Pošto se radilo u poglavaru, odmah su prihvatili, pa je ovaj asab otišao i znate šta je uradio. Proučio je samo tom bolesnom čovjeku fatihu. Pa je čovjek ozdravio. Subhanallah ilahu. Pa su došli, uzeli su ovce, koji su dogovorili, ali nisu htjeli da je jedu u su se da li je to halal na faka. Pa su došli do Božijih poslanika, ali i se, salatu selam kada su mu ispričali, Allaho poslanik je to odobrio, kaži imeni dajte jedan dio toga što ste vi uzeli. Pa je Božji poslanik se iznenadio i pitaju ovoga sahaba i to je, to je pojenta onoga što želim večeras da kažem. Kaži kako si ti znao da je ona rukja? Pa je braću moja draga i cine i sestre, fatiha rukja ima li neki musliman, znači treba zaista dobro, dobro pročeštati muslimane pa da nađemo nekoga da ne zna fatihu. Velik groj nas od ranu gdje nauči fatihu, ni nismo svjesni da tu fatihu koju imamo u svojim grudima, šta je to? To je nešto ogromno, to je nešto veliko. U našim grudima se nalazi najveličanstveni dio Kur'ana. U našim grudima se nalazi sura koju kada proučite kod bolesnika i vjerujete u to bolesnik ozdravi. Boži postanik a.s. kazao je kako si znao da je to rukja. Pa sato, braćuma draga, ja baš ciljano želim u ovom Ramazanu da ojačamo našu vezu sa gospodarom Allahom subhanu wa ta'ala putem ove fatihi. Pazite kako su so ashabi imali jako ubjeđenje. Iako cijeli Kur'an je lijek u onu nezilu mine qurani ma hua šifa, mi u Kur'anu objavljujemo ono što je lijek, ozdravljenje. Pa je cijeli Kur'an lijek kao što kažu islamski učenjaci, i za psihička oboljenja i ona koja su nastala kao plod e, sihra i džina, ali isto tako, znači u ovom hadisu je dokaz i u mnogim drugim hadisima je dokaz da Kur'an liječi i tjelesna oboljenja. Ima li neko od nas da ne zna suru fatihu? Jeli nam teško, kada nas nešto boli, da stavimo svoju desnu ruku na mjesto gdje nas boli i da proučimo nekoliko puta fatihu, učeći sa namjerom da želimo izlječenje. Sinoć sam slušao klip jednog velikog šeha, vjerujem da velik broj vas zna njega, čuje za njega, šeha Aydel Karni koji prošli godine je na njega izvršen atentat. Sinoć govori u jednom od video klipova kaže imao sam jednu opasnu bolist stomačnu bolest, jednostavno liječio sam se kako u Saudijskoj Arabiji na najsa, hajde da kažemo, dostižnim i prestižnim bolnicama i nakon toga sam se liječio izvan Saudijske Arabije, po Francusku, po Velikoj Britaniji, Americi tako dalje ali, kaže, nije bilo lijeka. Kaže, pa sam pročitao govor Ibnul Qayyima da je on isto imao neku bolest i pio je zemzem i učio je samo fatihu. Kaže, pa izliječio se. Pa sam, kaže, i ja to isto radio, pa me Allah s.w.t. izliječio. Pa znači, braćo moje, drage i sestre, koliko imamo bolesti? Mi, naša djeca, naši roditelji, je nam teško da stavimo ruku na bolesno mjesto, kao što je došlo da dostavimo hadisima, i nakon toga da proučimo tri, 5, sedam, deset puta fat Znači učijeci sa njim, namjerom i nijetom da želimo ozdravljenje osobi pored koji se uči ta Fatiha. Ne moj da mislite braćo moja draga i cini sestre da to što nam je Allah dželešanu naredio da Fatihu učimo na sakom brekiatu da, da ne postoj i za toga velika mudrost da ta Fatiha nema veliko značenje islamski učenjaci kada govori o Kur'anu kaže Kur'an je hajde da kažemo, sažetak svih prijašnjih nebeskih knjiga, a Fatiha je sažetak cijelog Kur'ana, a, a cijela Fatiha je opet sažetak u Kur'anskom ajetu, ijake nabudu, ijake nestajim, od kojim ćemo poslije govoriti. Ali Fatiha je sažetak cijelog Kur'ana za one koji razumiju značenja Fatihe. Pa, hajde da počnemo od početka, hajde eh, da kažemo, Kod svakog gajeta ćemo se zadržati samo po minut ili dva kako ne bi izgubili mnogo vremena, iako po mojom mišljenju ovo je veoma, veoma bitna tema. Allah Želšanu kaži, Elhamdulillahi rabbil alemin, svaka hvala i zahvala pripada Allahu gospodaru svih svjetova. Hvala i zahvala sva pripada Allahu gospodaru svjetova. Hvala pa, Pogledajte, ova veličanstvena sura počinje hvalom. Sva hvala pripada Allahu Đelešanu. Allahu gospodaru svjetova. Pa nas ovdje uzvišeni Allah obje, obavještava da sva zahvala, istinska zahvala pripada Allahu, a koji je on gospodar svjetova. Pa treba da znamo da je Allah Đelešanu taj koji je gospodar zemlje i nebesa. On je stvorio zemlju i nebesa. Nažalost i danas dan se u našoj literaturi u školama uči da je čovjek nastao od majmuna. Da je majka priroda ta koja je stvorila kosmos. La ilaha illallah. Zašto danas ne nastaju neki novi kosmosi? Zašto majka priroda danas nešto ne stvori? Pa elhamdulillahi, sva hvala i zahvala pripada komi? Allahu. Komi? A on je gospodar svjetova. Ovdje, nakon što što smo konstatirali da je Allah gospodar svjetova, samim tim mi potvrđujemo činjenicu da je On jedini koji zaslužuje da bude obožavan. Ako Allah Đelšanu je stvorio zemlju i nebesa, stvorio je insana i pojasnio nam u Kur'anu insa Ljude i džine nisam stvorio osim s jednom namirom, da obožavaju Allaha. Pa ako je on gospodar zemlje i nebesa, onda je on taj kojeg treba da obožavamo i treba da mu se pokurimo u svemu što nam naredi. Pa ovaj ajet samo kada bi o njemu razmišljali. Elhamdulillah. Hvala Allahu. Da uvedemo u svoj život naviku zahvali Allahu Đelešanu. Da mu budemo zahvalni što nas je uputio putem Islama da mu budemo zahvalni što nas je učinio od onih ljudi koji postoje mjesec Ramazan da mu budemo zahvalni od, da budemo od onih ljudi koji su zahvalni Allahu što nam je objavio Kur'an dao nam je tu fatihu od sedam ajeta koja je lijek za svaku bolest pa braćuma draga i ciljne sestre budimo zahvalni Allahu dželšan. budimo mu zahvalni što nas je poživio do Ramazana budimo mu zahvalni što nas je učinio muslimanima kako biti zahvalan biti zahvalan tako što ćemo biti ubijeđeni u dubini duše da sve blagodati, sve nijameti, da su svi od Allaha Đelešanu. Isto tako da blagodati koje uživamo, da i koristimo na halal način. Kako koristimo svoje zdravlje, kako koristimo svoj imetak, kako koristimo svoj jezik i tako dalje. Koliko smo svjesni blagodati da smo se rodili u Islamu, a nismo to tražili od Allaha. Mi smo se rodili u Islamu, a to nismo tražili. Dobili smo najveću nagradu, dobili smo najveću njemet od Allaha, a nismo tomu tražili. Rodili smo se kao muslimani. To je Allah, Đelešanu uskratio, Ibrahimu, ali selam, kada je dovio za svog oca. Nije mu to dao a nama je to dao, a nismo mu to tražili. Uskratio je Muhammedu alaih i selam kada mu je dobio za svoga amidžu da ga uputi i napravi put, pa mu to nije dao, a nama je to dao. Pa smo zahvalni Allahu subhanahu wa ta'ala. Kaže Allah Đeljšanu u drugom ajetu, Ar-Rahmanir-Rahim, ar milostivi i samilosni. Pa nakon što nas je dijelimično, Allah Đeljšanu i zastrašio i kazao, Svazahvala pripada gospodaru Allahu subhanu wa ta'ala. On je gospodar zemlje i nebesa. Nakon toga dolazi ar-Rahman ar rahim Milostivi i samilosni. Da li ste ikada razmišljali o Allahu i subhanu wa ta'ala milosti? Koliko je Allah Đelešanu milosti prema nama? Koliko smo mi nepokorni prema njemu? Danas našem tu mi, kada narjedimo nešto, jednom ako nam je nepokorno, dva puta ako nam je nepokorno, odnašta Sankcije. Neću ti sutra dati ovo, neću ti kupiti, neću te odvesti. A koliko smo mi nepokorni Allah? Da li nam je Allah uskratio na faku? Da li nam je Allah uskratio zdravlje? Da li nam je uskratio vid? Da li nam je uskratio slu? Da nam je uskratio rad srca? Ne. Pa je Allahova milost ogromna, velika. Insan treba da neprestano ima na umu moj gospodar je milostiv, on je samilostan. Svakako, s druge strane, trebamo imati neprestano na umu da Allah Đelešanuhu žestoko kažnjava oni robove koji budu nepokorni. <kuh> pa pogledajte, Allah Đelešanuhu na Dunjaluku dao je čak rizg, dao je nafaku, dao je blagodati, dao je uživanje komi nevjernicima. Tolika je njegova milost. Nevjernici koji mu pripisuju širk kažu Allah Želšanu ima dijete, Allah ovo, Allah ono, Allah Želšanu opet im nije ništa uskratio. Ali im dao dobru, dao mi je slobodu volje da mogu odabrati da bi na sudnjem danu morali polagati račune. Nakon toga, nakon što smo spomenuli, nakon što smo čuli, da je naš gospodar milostivi, da je samilosni. Allahu poslanik, ka a.s. kaži, ovo sve što vi imate na Dunjaluku je samo jedna od 99 Allahovi Đelešanu milosti, Allah Đelešanu ostale milosti je ostavio za sudnji dan. Pa naš gospodar je milostiv, voli pokajnike, inna Allahe juhibbu tawabin. Allah voli one koji se kaju, la ilaha illallah, kolika je milost Allah, je lešanu, da čovjek je 20-30 godina nepokuran i kada se vrati svome gospodaru, on ga opet voli. Mi kada nam neku radi jednom, dva put, tri put nepravdu, mi kažemo, dobro, ja ću ti halaliti, ali te ne mogu voliti, ali pogledajte kolika je Allahova milost. Pa kaže se u trećem ajetu, maliki ja umid vladar, vladar, gospodar sudnjega dana. Nakon što je u prvom majetu rekao da je gospodar svjetova, on je i gospodar i melik, vlasnik sudnjega dana. Braćo, ma draga i sestre, mi muslimani, vjeru ovaj ajet je potvrda da postoji sudnji dan. Velik broj bošnjaka ima onu poznatu svoju veoma lošu izjavu kada kažu koje se odotuda vratio. Pa nam Fatihah nas uči da ima sudnji dan. Pa da svaki put kada čitamo, kada učimo da se zaustaje maliki Jaumidin, vladar sudnjega dana, ima sudnji dan, predavnom je sudnji dan, ja ću umrijeti, biću proživljen, pa ću polagati račune, onako kako mi je nadovje, nagovješteno u Kur'anu. Pa ovaj ajet bi trebao, braćuma, draga, isto tako da nas zastrašuje. Nakon što smo čuli da je milostiv, samilostan, ali je on vladar sudnjega dana. Ko uradi trun dobra, vidjećega. Ko uradi trun zla, vidjećega taj teški sudnji dan kada će, kada će djeca osjediti zbog njegove težine. Pa učeći fatihu nekad u nafili, kada ustanete klanjati na dva rekiata na sehur, zaustavite ste kod ovog ajeta, maliki ja din, vladar sudnjega dana. Kako ću ja stajati pred tim svojim gospodarom? Boži poslanik mi kaže u vjerodostojenom hadisu, neće se čovjek pomjeriti na sudnjem danu ispred Allaha dok ne odgovori na četiri pitanja o životu o tijelu, o imetko tako dalje pa znači da postavimo sebi pri da razmišljamo maliki ja umidin gospodar sudnjega dana. šta sam pripremio za taj sudnji dan jesam li spreman šta ako mi danas dođe smrtne smrtni muke jesam li spreman za sudnji dan nakon toga allah dželalhu kaže iyyake na'budu ve iyyake nesta'in to je srž naše vjere samo tebe gospodar obožavamo Ti si onaj koji zaslužuje da bude obožavan. Mi ne obožavamo nikoga. Nažalost, danas velik broj ljudi, kao što je na goviještenu hadisima, Boži postani kaže, propao je rob dinara. Danas ljudi robuju strastima. Danas ljudi robuju dunjaluku. Danas ljudi robuju autima. Danas ljudi robuju protjevima. Sve što pozovu protjevi, oni se odazivaju. Mi, muslimani, obožavamo samo Allaha. Samo se njemu pokoravamo apsolutno. Iyake na'budu. Samo ti zaslužuješ da budeš obožavan. Ne može se nikomi, nikakav drugi ibade činti osim Allahom Đelešanu. Iyake nesta'in. I samo o tebe pomoć tražimo. La hawle, wada kuwata illa billa. Nima snagi, niti moći osim sa Allahom Đelešanu. Ne možemo pomjeriti svoju ruku, svoju nogu. Ne možemo napraviti kuću, ne možemo studirati osim ako nam to Allah dopusti. A od Allaha tražiti pomoć, tebe obožavamo i od tebe pomoć tražimo. Pa što god ti treba, ciljini brate i poštovana sestro, u Ramazanu i za Ramazana prvo u kumi se obratiti jeste tvoj gospodar. Bez obzira u čemu se radilo, materijalni potrebe, psihičke potrebe, problemi, Allah u Đelešanu se obrati. Potvrđujući da si svati ovaj ajet samo tebi se pokorajmo, samo tebe obožavamo i samo od tebe pomoć tražimo. Iyyaka nabudu wa iyaka nastain ihdinas siratal mustaqim. Nakon što smo govorili o Allahu dželle nakon što smo prihvatili da je on gospodar, tražimo nešto. Jedina i najbitnija stvar u našim životu šta? Uputi nas napravi put. Da li smo razmišljali kod ovoj našoj fatihi? Šta je taj pravi put? Da li mi učimo o fatihu ne ili razumijemo? Idi nasiratan, mustatim. Uputi me na pravi put. Uputi me na put islama. Uputi me na put pokornosti. Uputi me na put e, traženja znanja. Uputi me na put da tražim tvoje zadovoljstvo. Uputi me na put oni koji slijede Božih poslanika. Uputi me na put oni koji su ostavili grijehe. Uputi me na put oni koji saburaju i trpe na putu dunjaločkih iskušenja. Pa da budemo svjesni, ne da budemo učimo danas e, na srata ili mustaklim, uputme napravi put, a nakon toga mi sami idemo u krivom putu. Tražili da Lada nas uputi napravi put i onda idemo u diskoteku, onda idemo u kladionce, onda idemo gdje ne treba. A kažemo gospodar puti nas napravi put. Ako budemo iskreni, uputi nas napravi put, a mi ćemo dati sve od sebe da idemo pravim putem. Pa, braćo moja draga, Allah je rošanu nas kroz svatih da je najbitnija stvar u našem životu uputa. U nas napravi put. Koji put? Ihde nas sirata ilmustaqim, nas napravi put. Sirata illadhine al en'amte alehim, na put onih kojima si ti svoje ni'me te dau, poslanici, šehidi i tako dalje. A ne na put onih na koji se tira rasrdio, niti na put onih koji su u dalaletu i zabludi. Želim da završim ovaj govor sa ova dva momenta. Pravi put je da te Allah uputi da ideš putem znanja i da onda radiš po znanju. Pa je Allah Žeršanu nakon što je spomenu najbitniju stvar uputi nas na pravi put, onda je rekao da vidimo šta nije pravi put. Pa je spomenuo židove i kršćane. Jedni od njih, kršćani, ne znanje pa su otišli u davet. Od, znači, nemaju znanje, pa su ošli zbog toga u dalale, pa su proglasili Isa alih selama eselama Allahovim sinom. Nemaju znanja, otišli su u zabludu. A židovi imaju znanje, oni znaju, ali rade suprotno tome. Pa mi tražimo da Allah da objedinimo ovaj dvije stvari, da imamo znanje i da radimo po njemu. Ove dvije, znači ova dva naroda... Fali im po jedna stvar. Jedni imaju znanje, a ne radi po njemu. Drugi nemaju znanje, pa su zbog toga u dalaletu i zabludi. Pa kada molimo Allaha Đelešanu da budemo svjesni, u puti nas napravi put. Podari nam da budemo na istini, da znamo istinu i da živimo po njoj. To je nešto, braću moja draga i uvaženi sestre, što sam želio da vam spomenim vezano za Fatihu, svakako preporučujem svima vama, pogotovo sada je Ramazan, ima se malo više vremena, idemo na teravije, na internetu imate više predavanja, ja koliko znam, Šeđevad Gološ, Herudina Hmjetović, Adnan Mrkonjić i mnoge druge daje, da ne spominjem poimenično, držali su predavanja, tribine u kojima su komentarisali suru Fatih-a. Pa udvojite malo vremena, poslušajte jedno, dvoje, troje tih predavanja, vjerujte da ćete čuti mnogo koristi i da će se vaš život promijeniti. Onog momenta kada se promijeni vaše shvatanje fatihi, promijen se vaš namaz, a kada se promijeni vaš namaz, promijen se sigurno vaš život. Pa počnimo s nule, daj da naučimo da shvatimo značenja fatihi, da bi znali šta učimo u namazu, da bi nas namaz odgajao, a kada nas namaz bude odgajao, onda će se promijenuti naš život. U nastavku naše emisije mi se vraćamo odgovoru na vaše dileme koji nam stižu putem e-maila. Opet ćemo ponoviti nekoliko ni stalnih napomina. Prva stvar je ima dosta pitanja, ima teških pitanja. Tako nemojte svi očekivati da dobijete odgovor na vaše pitanje. Isto tako Ponavljam i opet nam dolazi pitanje o bračnim problemima. Nemojte slati e-mailove, džaba se, što bi reko zahmetite. Niti imamo vremena da ih čitamo, s druge strane nemoguće odgovoriti na bračne probleme putem e-maila. Znači, ako imate povjerenje u vaše daje, onda ih nazovite direktno i pitajte vaše poručne probleme. Isto tako Sugerišim, evo, upu emisije da, da se su, suzdržite od komentarisanja prilikom slušanja, predavanja i nadam se ako Bog da, da te stvari već dobro ferceraju, iz režije nam javljaju da stvari dobro idu, ali u svakom slučaju, ako vidite da neko provocira, pustite i imamo administratore koji će tu riješiti. Nama je najbitnije sad da se koncentrušimo na ono što se govori kako bi što bolje čuli i kako bi što bolje razumjeli. Isto tako, imate priliku putem e-maila, ne znam, Počeću, počeću misliti da sam previše dobar, nikom još ne šalje nikakve kritike, nikakve savjete, pa de Allah vam dao svako dobro, uputite i nama koji u kritiku i koji savjet. Krećemo sa odgovorima. Prva stvar, jedan brat nam je se javio koliko sam shvatio sa Kosova, kaže nekada se desi da je Fendija kasni kasnije po desetak minuta u džamiju pa da li ljudi mogu i vtarti prije što se je prouči. Ako ljudi su sigurni da je zašlo sunce, znači ako je zan kasni, nećemo mi kasniti sa iftarom. Tako da, znači, u situaciji ako znamo da zaista nastupio je iftar, vidimo sunce je zašlo, po vakti vidimo da je da je nastupio eh, iftar, eh, Efendija kasni 5 ili 10 minuta, svakako da nema smetnje da se iftarimo, eh, znači, eh, Islam nije vezivao iftar za ezan, već je vezao za pojavu. A ezan je vezan isto za tu pojavu. Pa je mu ezinu naređeno kada sunce zači da uči ezan. Ali ako bi on kasnio, mi imamo drugi ibadet koji je isto tako vezan za zalazak sunca, tako da čovjek sutra može biti negdje na planini, može biti negdje znači, gdje ne čuje ezan, možda nema sata, on će se orijentisati kada vidi da je sunce zašlo, tada će se iftariti. Isto tako javio nam se je jedan brat iz tešne koji ima 15 godina, sa četiri godine bila bolovala leukemiju pa sada znači te dileme da li postiti da li ne postiti. Ono ispitivanje što sam svatio da se da se ovaj naš brat dobro osjeća, ali jednostavno majka iz brižnosti prema njemu nije zadovoljna da on posti. Znači pitanje se vraća na na stanje insana. Insan može biti da je bolovao nekada pri 10 godina ku lošu bolest, ako se dobro osjeća da pokuša da posti, ako je znači pogotovo ako je puno ako pokuša da posti konsultuje se sa liječnicima, ako oni kažu da nema u tome nikakvih smetnji, može pokušati. Ako osjeti, počne postiti prvi i drugi dan da je oslabio, da da jednostavno da mu to ne odgovara, liječnici na osnovu nalaza ko vide da nije dobro, onda on potpada pod pojam bolesnika. Jedna sestra nam se javila u svijednom mjesecu trudnoći. Dobro se osjeća, ali po nekim pretragama utvrđeno je da da se dijete dobro ne razvija. Jedan od faktora koji bi mogao da budi razlog nerazvijenje jeste, eh, hajde da kažemo, eh, slaba hrana. U svakom slučaju mi smo rekli, eh, doilje i trudnice treba da pokušaju da poste. Ako se ispostavi da pošteti njima ili njihovom djetetu, Kad su u pitanju, znači, trudnice, ako šteti njima post njihovom djetetu u stomaku, one imaju pravo, makar se one osjećale dobro, ako, znači, plod trpi, one imaju pravo da, da, da ne posti. Svakako e, e, nije lahko saznati da li plod trpi ili ne, ali ako kompetentne osobe i struki potvrdi da toj ženi, znači, e, e, ne odgovara post onda uz Allahovu pomoć one imaju pravo da ne posti i na postiće određen broj dana i nepresturnalno se vraćaju u pitanje. Evo danas imam jednog brata kojim se javlja šta će moja žena, nije poslala prošli mjesec, ni poslala ovaj mjesec, kako će ona na hranci romaje. Rekli smo i ponavljamo i Allah on da svako dobro volio vi da to podvučete, da naučite, da širite drugima. Dvije kategorije ljudi samo imaju pravo na iskupljenje, znači stari i iznemogli osobe i osobe koji su bolesne bolešću za koju medicinari, doktori kompetentni kažu da su to neizlječive bolesti. Sve mimo toga, ljudi koji voze kamion i on kaže ja tokom cijele godine vozim kamion. Čovjek treba da pokuša da napusti u danima kada je slobodan, koliko može, ali znači nema nema iskupa osim za ove dvije kategorije isto tako juče smo uh, odgovorili na mopis tisu pitanja i neka neka se braća žali da nisu čuli znači ljudi koji unutar određenih gradova vozaju, da li su vozači taksija, da li su vozači tramvaja ili autobusa ili razvoze određenu poštu ili nešto drugo, pa priđu u toku dana više u stotinu kilometara. Rekli smo uvijed da bi čovjek bio musafir jeste da iziđe iz svoga grada i da putuje dalje od 80 ili 70, 75 do 80 kilometara tada postaje putnik. To što neko unutar jednog grada priđe 70, 80 kilometara na odnos onoga što sam juče čitao, Šihusemin Rahmetullaja ali kada upitam tako pitanje, odgovorio da ljudi, bez obzira koliko unutar jednog grada prelazi, oni nisu mu safiri. Ostaje onaj drugi moment da to može potpasti pod pojam teških poslova. Pa smo rekli za teške poslove čovjek treba u osnovi da zaposti, ako u toku dana zaista, znači toliko ga e, glad i post savladaju da više ne može raditi, on ima pravo da prekine post i toliko, koliko dana bude prekidao post, toliko će to i napostiti. Da li je ispravno prije klanjanja usmeno reći nije ti li je dovoljno što odlučimo da klanjamo određen namaz? E, o to mi smo, koliko se već jednom govorili, ali ovo nema smjetlje da, da ponovimo. Braćima, draga i ciljne, sestre, ne postoji ni jedan, ni apokrifan, lažni hadis na Boži poslanika, da je Boži poslanik izgovarao nijet, znači riječima. Da ne govorimo da ne postoje vjerodustvo i nadiis, niti Allahu poslanik, niti njegove prve generacije, prva, druga i treća generacija ummeta koji majbešnji poslanik posvjedoči da su najbolje generacije nikada niko nije nije izgovarao riječima. Tako da najbliže i najmanje što se može kazati izgovaranje nije ta riječima, već da je to novatariya. Znači izgovaranje nije ta riječima, nije propisano. Dovoljno ono što čovjek krenu smo u džamiju, abdesti smo, koči hoćemo na podni namaz. Koga da vas na cesti upita gdje si krenuo, kažeš idem u da klanjam podni, to je dovoljno. Sama činjice dok smo krenuli da abdestimo, to je dovoljno. Isto pitanje nam je, postavlja se za saba za, za post. Evo i danas smo dobivali, jučer smo dobivali pitanja, ustao sam, sehurio sam i zaborio sam za nijetiti. Sama činjice da je neko ustao na sehur, to je njegov nijet, to je njegova namjera. Čak šta da je, kažemo, da je sahat navio i nije ustao. Samo to što je tijelo da ustane i njegov nije da će sutra postiti. Tako da znači nema potrebe da se nijed izgovara riječima. S druge strane, nekada to može biti opterećenje. Zamislite čovjeka koji tek prima i primi islam. Mi mu kažemo trebaš klanjati, ali trebaš da naučiš nijed za podne, pa za sunnete, pa za farze, pa nijed za ikindiju, pa za sunnete, pa za farze, pa nijed za akšan, pa za sunnete, pa za farze, pa nijed za teravju, pa nijed za džumu, pa nijed za dženazu, za muško djete, žensko djete, veliko djete. Znači to je, vjerujte, toliko opterećenje, da čovjek ti dok bi sve nijete naučio, može naučiti sigurno 15 ili 20 nekih sura s kojima može ako Bog da klanjati namaz. Tako da ne sumljamo da ljudi koji su, ajde da kažemo, prvi to, ajde da kažemo, uvjeli, da su imali lijepu namjeru, ali znači ova naša vjera se uzima iz izvogu rakur Ana i sunneta. Je li greška ako se pozdravljam sa ženom od 60 godina? Ako se ovdje misli, pozdravlja da joj se kaže kako ste, selam ale i kalikmu, selam, nije greška. Nije greška. Ali ako se misli da se čovjek pozdravlja, rukuje, onda je greška pošto većina islamske učenjaka koja zabranjuje da se muškarac rukuje sa ženom kojoj on nije mahrem, nisu pravili razliku između stare i mlade osobe. Bilo je učenjaka, jedna manjina učenjaka koji su smatrali da, znači kada u pitanju stara osoba da to nije problem, ali Allah Đelšano najbolje zna dokazi koji ukazuju da je zabranjeno muškarcu da se rukuje sa ženama su karaktera tako da obuhvata obuhvataju znači i mlade žene i starije žene. Znači pitanje je dijelimično nedefinisano. Jesam li griješan ako se pozdravi. Pozdraviti da čovjek samo naiđe i kaže selam alikum kako ste, nije to sporno, čak i ako je žena možda malo i mlađa. Ali ako je u pitanju rukovanje, onda je ispravno da to ne treba činti. Kvarili post ako se osoba posjeće nožem, brusilicom, bušilicom i svim ostalim nekim, ovo vjerojatno neko ko radi na baušteli, eh, rekli smo jučer da eh, posjecanje nema nikakve veze sa postom, tako da ako bi se, se neko posjeće, eh, bilo čime da se posjeće, to ne kvari posto. <hums> Kada je dozvoljno a, abdestiti preko čarapa? Islamski činjaci kada govori e, o potiranju po mestvama i po čarapama postavili su jedan od ključnih uvjeta. posto još neki uvjeti, ali ključni, ni, e, ključni uvjet je da čovjek Kada abdesti, znači u potpuni abdest opravoje noge, obuče mestve ili čarape još dok je pod abdestom. Nije uvijek da mora obući odmah. Može obući za pola sata, za sat, trebna, ali je bitno da je u periodu dok još nije izgubio abdest. Ako čovjek kada abdesti i obuče čarape ili mestve u toku dok ima abdest, nakon toga kada bude sljedeći put uzimao abdest, ima pravo kada dođe, znači opere sve osim nogu, kada dođe do nogu ima pravo da samo skvasi ruke i rašereni prstiju da od Nožni prstiju do članaka povuče po nogama i ne potrebe da skida čarape ili da skida mestve, dovoljno je. I znači tu je potvrđeno eh, hadisima, vjerodostim odloživih poslanika lih se leto se nam potiranje, znači po mestvama hadisi, o tome su mutevatir hadisi. Tako da znači jedan od glavnih uvjeta potiranja po mestvama i čarapama jeste da su obučeni, da su obučeni eh, na čiste noge, misli se na čiste noge u periodu dok je čovjek još pod abdestom. U pitanju pljuvačke, uće smo govorili o tome, rekli smo da nima nikakve smjetnje da čovjek proguta pljuvačku, e, jer jednostavno ljudski organizam je tako alađašanu stvorio, dokada je u pitanju znači šlajm ili sline, znači čovjek se treba potruti da ih iskašlije, treba se potruti da ih ispljene, ako, ako bi ih progutao, inšala, bi zna njegov post je validan. Kako se tretira vjerniku jedi pljuvačku? E, luk, bijeli, crveni luk i tako dalje. Pa smo vidjeli dole iz, pošto je pitanje malo duži, jednostavno ova naša osoba koja nam je postavila pitan, vjerujem da je neka sestra bila, da jednostavno je čula čak da se bijeli luk ne treba jesti. U islamu luk nema smetnji da se jede naročito kada vidimo kada vidimo koliko je bijeli i crveni luk koliko su zdravi ali je došla zabrana jasna u hadisima Buhari i Muslima da osoba koja jede bijeli i crveni luk ne treba da ide u džamiju jer to uznemirava ljude Pa je došlo u vjeru, došlo ova nam osoba isto to nas spomenula kao da li meleci bježaju takve osobe. Božji postanik je rekao u hadisu u Arim muslima, doista melecima smeta u džami ono što smeta i ljudima. Pa znači nema smetnje da čovjek jede bijeli crveni luk, da ih konzumira, znači kot kući, ali kada jede, onda dok jednostavno prestane taj njegov zadah, neće ići u džamiju. A Analogno tome možemo sada spomenti, ako nije vezano za u temu, isti je propis i za ljude koji konzumiraju duhan, čak ne pušačima, u džami i gori se čuje i bazdi, znači e, duhan nego nego crveni i bijeli luk. Tako da znači u islamu nema smetnja, sede bijeli i crveni luk. Pogotovo kada znamo da oni imaju mnoge znači naučno dokazane zdravstvene koristi, ali kada čovjek osoba muško ili žensko kada jede bijeli luk, sve dok se taj luk znači dok ima zadah, dok se čuje, neće ići u džamiju. I to je jedan od validnih razloga kada čovjek neće ići u u džamiju. Osoba koja je pod sihrom i zbog toga je bolesna, da li takva osoba ima pravo da ne posti, opet se vraća to da li ona bolesna, da li to može istrpiti ili ne može. Čak je ovdje kao pitanje da li je griješna ako ne posti a bolesna je od cihra. Ona ako je bolesna znači ona potpada pod pojam bolesnika i nemoguće da bude u šerijetu neko bolestan, trpi još i još da je griješan. Imamo jednu sestru koja nam je sejavila da ima migrenu i da u toku dana počne da je boli glava. Iako ne popije tablete, onda glavobolja se povećaje, povećaje, povećaje. Poslije je to teško i sanirati. Da li takva osoba kada popije tabletu pokvala je pust? Rekli smo da pijenje tableta, znači pa makar i bez vode da se popiju, kvari post, ali u ovom slučaju ova sestra potpada pod pojem bolesnika. Ona će pokušati post Ako ne može postiti u dana, ako je toliko glava zaboli, popiće tabletu, zapamće broj dana koji nije postila, ako boda kada bude hladnije, kada budu kraći dan u zimskim u zimskom periodu, je znači mnogo, mnogo, pola od ovoga se posti, na postiće tada te dane. Tako da, uzavljavu pomoć, znači ova sestra potpada pod pojam bolesnika. Ako zna da ta njena glavobolja će prerasti u nešto što će biti ć nima smetnje da popije tabletu, pije nje tablete i kvari, kvari post, ali ona potpada pod pojam bolesnika i na posliče dane koje je znači propustila. Znamo jednog vrata koji nam je malo duže pisao, ima problem sa koljenom, pa treba da mu ubrizgaju u vene neku tečnu zbog snimanja, a nakon toga prije snimanja treba da prije vodu. U ovom slučaju znači samo ubrizgavanje u vene Allah džalšanu zna ako nije ako nije ranljivog sastoya to nekvari post. Ali ako insan da bi obavio određeni znači snimak medicinski koji ga pada u Ramazanu i ne može da ga pomjeri iza nakšama, mora popiti vodu da bi taj snimak bio adekvatan, on potpada pod pojam bolesnika i svakako da onaj, kak se zove, ima pravo da taj dan ne posti, ako se potrudi znači da e, vidi može li se taj termin staviti poslije ili da bude izvan Ramazana. Ali ako se radi o nekom hitnom e, snimku, ako se mora uraditi u toku Ramazana i iziskuje pijenje vodi da bi taj snimak bio e, ispravan, onda taj insan potpada pod e, kategoriju bolesnika. <clears throat> Nekoliko pitanja vezani za zekija. Prva stvar, vezano za e, godinu. Koja godina, se, koja godina se gleda? Da li se gleda hiđretska ili e, nehiđretska godina? Ispravno je mišljenje da svi propisi u islamu koji su vezani za godišnja doba, vezani su za hiđretsku godinu. Pa tako znači pregodinjavanje se računa po Hidžetskom kalendaru. Pregodinjavanje zekjata se računa po Hidžetskom kanalu, kalendaru, tako da, znači, insan koji, hajde kažemo, u Ramazanu ove godine je izdvojio zekijat, sljedeće godine će opet izdvojiti u Ramazanu. To je jedna stvar. Druga stvar koju nam je postavila naša sestra, to je da ima novca koji će pregodiniti tek nakon Ramazana. Da li može u Ramazanu da ona, hajde da kažemo, napravi da njezin početak pregodinjavanja bude u Ramazanu, može se znači zekijak u ispravnom mišljenju učenjaka izdvojiti ranji. Tako da ako bi neki naš imetak, mi primjer radi da imamo 10.000 maraka koji su sad pregodili u Ramazanu, ali imamo 10 koji će pregoditi za mjesec dana. Imamo li pravo uzijeti to sve zajedno 20.000 i da izvojimo sada zjekat u Ramazanu? Imamo pravo. Islamski činjaci su kazali da je dozvoljeno da čovjek pomakne određen dio imijetka, ali to mu nije obaveza tomu nije obaveza, jer se može desiti dok dođe pregodinjavanje da on taj novac potroši, pa da u osnovi ne bude obavezan da izdaje zekijat. Ali ako čovjek hoće dobrovoljno da pomakne znači, pregodinjavanje i da ranije izdvoji zekijat u zalavu pomoć, pogotovo kad je u pitanju Ramazan, kako bi izdvojio u blagoslovljenom mjesecu Ramazanu, inšalavizna nema smetnji. Isto tako, da li se zekjat mora podijeliti u državi gdje se živi ili se može iz primjera radi iz dijaspori i poslati za Bosnu, Najljepše da se zekijat dijeli u mjestu kojem čovjek živi, ali ako čovjek ne zna nikog ili e, nema znači osoba kojima bi mogu dati, a zna u nekoj drugoj državi da li je to njegova nekamatična država ili negdje drugo gdje postoji potreba, nema nikakve smetnje, kao što spomenuli islamski činjaci, nema smetnje da se pošalje zekijat i u neku drugu državu i neko neku mjesto, ali znači najlepše je... Jer zato to nosi mnoge svoje koristi. Ako čovjek živi u jednom mjestu i ako tu postoji bijede i, i siromaha, oni očekuju od njega. Pa ako njima ne dadne svoj zekijat, ko će onda sutra njima dati zekijat? Tako da Islam gleda prvenstveno znači, društvenu korist isto od zekijata. Da ako u jednom društvu ima bogataša, da oni treba da svoje podneblje pokriju zekjatom, Ali ako bi sam poslao svoj zekjat i u neko drugo mjesto, inšalat, to je ispravno. I na kraju, ako jedne godine očistim metak zekijatom, isti mi ponovo pregodini, godini, ga trebam svake godine, sve dok naš imetak, doseže nisab. Koliko god on godina da pregodini mi trebamo svake godine njega davati zekijat, zato je pohvalno islamu da se imetak šta investira. Jeron ako bude stajao godina godina godinama mi ćemo davati na njega zekjat i njega će zekjat pojesti da će pasti ispod nisaba i onda više nećemo na njega morati davati zekjat. Pa znači pohvalno u islamu da se da se i metak obrči, ali znači bez obzira ako smo ove godine imali smo 100.000 maraka i dali smo na njih zekjat. Sle i nismo i trošili do sljedeće godine i opet sljedeće godine imamo 98.000, opet na nje dajemo zekjat. Sljedeće godine imamo 97, opet na nje dajemo i tako dalje. Problem, šta je to granica brzog klanjanja gdje čovjek može kazati da neći nama zvalidan ili nije nama zvalidan? Ono što je rekao Boži poslaniku Adisu Bohari muslima kada je onog čovjeka da brzo, pa mu kazao, otiđi na ruku dok se potpuno ne smiriš. Nama je bitno da postoji jedan moment u kojem čovjek se zaustavi i potpuno se smiri na ruku. Jedan moment kada se vrati sa ruku Anakijam, da postoji taj jedan moment kada se njegovo tijelo smirlo. I onako nakon toga, znači, požuri i odi, njegov namaz je, inšalda, ispravan i validan. <hums> Imamo pitanje od sestara, više puta nam je došlo pitanje, pa ćemo možda malo dijelimišću na njega upširnije odgovoriti, a to je e, naše sestre koje pitaju za teraviju namaz kod kući. Prva stvar, rekli smo neku noć, ali evo sad možemo malo samo detaljnije pojasniti. E, namaz žene u kući je bolji nego namaz u džami. Po hadisme Boži poslanika, ali se rad sam, ako žena želi nešto što je vrijednije, onda je njih namaz u kući vrijedniji nego namaz u džami. To je jedna stvar. Druga stvar... Ee neke sestre možda misle da, da bi klanjala teraviju kod kuće treba da budu hafizel da znaju mnogo Kur'ana. Imamo nekoliko stvari vezan. Prva stvar nije uvjet. Ono što insan zna od Kur'ana učiće. Pa makar, znači na jednom rekejatu prouči sve sure koje zna, otišao i opet na drugom rekejatu uči iste sure. Nema smetnje da čovjek u toku jedne noći na svakom rekejatu ponavlja iste sure. To je jedna stvar. Z druge strane, kada u upitaju nafila islamski učitelji su malo tolerantni, tako da ima potrebu da insan uzme mushaf u toku klanjanja teraviju, je kod kuće da žena uči, znači, iz mushafa uz Allahovu pomoć i to je dozvoljeno. Pa znači, počinjemo od početka. Namaz žene u njenoj kući je bolji i vredniji nego namaz u džamiji. Pod jedan. Pod dva, žena ono što zna od Kur'ana može učiti može više puta ponoviti u toku jedne noći. Pod tri, ako ima potrebu i želi da nešto duže uči, a ja ne znam novo Kur'ana, ima pravo da uči iz Kur'ana. Svakako to ne bude iz mobitela jer ne doliči da čovjek uči Kur'an iz mobitela. Četvrta stvar, ako bi žena tražila i volila bi da ide u džamiju, jer se u džamiji lijepo uči, duže se ostaje, ona ne zna mnogo da uči, čak možda ima žena koji možda ne znaju sufaru ili, ili, ili i zatraži od svog muža da ide u džamiju, da kranja teraviju. E, rekli smo, ako u ženinom izlasku iz njene kući nema ništa od čarijanskih prekrišaja, mužu je zabranjeno da je sporava odlazak u džamiju, tako da e, upitano je više učenjaka današnjih doba ako žena se ljepše osjeća u džamiji zbog kirajeta, zbog glasa, nekog efendije, zbog kir što se duže uči i želi zbog toga da ide u džamiju, eh, oni su to dopustili i nema nikakve smetnje, da žena eh, ode i da klanja u džamiji. Ovdje jedna sestra naša eh, postavila je pitanje oko pokrivanja podbradka. Podbradak znači je ovaj dio dole ispod bradi. Sad ja imam bradu pa on to ne mogu plavo pokazati. E, eh, Pitanje koji se postavlja jeste da li je ženi obaveza da pokrije podbradak i postoji na internetu, postoji, hajde da kažemo, dijelomično malo i rasprave oko tog pitanja. Allah najbolji zna ispravno je mišljenje da žena kada izlazi, žena koja ne nosi nikab, treba da pokrije svoje lice, onaj dio koji se peri prilikom abdesta, pošto ovaj dio dole se ne peri prilikom abdesta, onda je to avret. Pa nam je ova sestra postavila jedno dodatno pitanje. Ja sam dugi niz godina klanjala da sam ostavljala podbradak otkrivenim. Šta je onda sa mojim namazima? E, insan što je radio iz neznanja ne treba da se tome osvrći. Inšala namazi koje je klanjala su e, validni, vjerodostojni. Pogotovo što se radi u jednom malom skrivenom dijelu ženskog tijela. E, znači, prvo što se radi u malom dijelu tijela, a s druge strane što je to ta osoba radila iz neznanja. E, svakako treba iskoristiti ovu priliku pozvati naše kada s iskući ako već ne nose nikabe, a svakako lijepo je da nosi nikabe u, u gledajice u žene Allahogu sa nika, reći se nam. ako već ne nose nikabe, onda da pokriju svoje lice, znači na način da podbradak bude pokriven i tako isto da klanjaju. Ako su već prije toga klanjale na način da su otkrivale podbradak, inšallah biznila, kao što je potvrdila islamsko problema, njihov namaz je validan. Ovdje jedno pitanje, nakono, interesantno, ali nevijezano ni za šta jeste. Zašto je bilo Božijim poslaniku zabranjeno da jede sadaku? Prvo da vidimo šta je bilo zabranjeno Božijim poslaniku. Tačno i da je Božijim poslaniku bilo zabranjeno da jede zekjat. Da jede zekijat, dok običnu sadaku kao poklon i hediju Božijim poslaniku je bilo dozvrano da jede. Tačno je da mu je bilo zabranjeno da jede zekjat, A u hadijisima vjerodosni Božijim poslanik je da je zekjat i sadaka koja se izvaje da je to Euseahunas da je to prljavština njihovog imetka. Tako da ne doliči Božijim poslaniku da jede nešto što ljudi, ono, hajde da kažem, zekijatom se čisti imetak. Pa ne kono što očisti svoj imetak dadne Božijim poslaniku. S druge strane, kažu islamski učenjaci, kada govori šta je mudrost da je Allah Đelšanu to njemu zabranju, Allahov poslanik je kod Allaha Đelšanu na mnogo većem nivou nego da bi on jeo znači sadaku, odnosno zekijat kojeg ljudi izdvajaju iz svojih imetaka. Jedna naša sestra nam je postavila pitanje. Juče smo o njemu dijelim što govorili, ali danas imamo neki dodataka vezano za novorođenče. Čitala je knjigu, imate lijepu knjigu, Ukrasi novorođenčeta od Ibnu Al-Kajima, koji je napisao propise koji se vezuju za novorođenče, novorojence pa spomnjao Ibn Qayyim rahmetullahi alayhi da je propisano se dete to uči ezan e, na desnu uho i mi smo juči govorili o tom pitanju da posto jako razilaženje kod učinjaka da usni hadisi vjerodostojni ili nisu onaj ko misli da su vjerodostojni nema smiti da prouči dete to ezan e, na desno uho a isto tako onaj ko misli da nije propisano da hadis su daif neće to činiti e ovdje nam je došlo jedno dodatno pitanje to je e, pošto se sedmi dan je propisano da se dete obrije glava a da dali je propisano i žensku djetetu da se obrije glava. U pogledu toga imamo dva različita stava i ja sam nekada o tom i davno i pisao i govorio, znači islamski učenjaci se podijelili u dva stava, jedni su smatrali da ne treba zato što u osnovi postoje hadisi da se ženi da je ženama zabranjeno brijanje glavi. A imamo hadise u kojima posani poslanik kaže 7. dana će se novorođenče obrijati glava. Pa jedan dio učenjaka spaja, to i kaže ovdje se misli samo na mušku novorođenčat, a ženama je u drugim hadisma zabrajeno obrijanje glavi. Allah Đelšanu najbolje zna. Šta god da čovjek uradi, on ima dokaz zbog čega je to uradio. Ja smatram da nema smjetni da čovjek i žensku dijetu obrije glavu, ali prvo ne treba ovdje naša ova sestra stavla da je to kao vid obavezi. Da li je to kao... Prvo, nije to obaveza. Ni muško, ni žensko nije obaveza obrijati glavu, već je to pohvalan postupak. Tako da čovjek i mušku djetu, ako ne bi obrio glavu, nije griješan. Ako mu obrije glavu, je sunnet. Tako da žensko djetetu, ako znači ne obrijemo glavu, nismo napravili nikakav prijestup. Ja, znalo, znalo me je braće zati kontaktirati, pa nana tog djeteta ne bi volila da se obrije tom djetu žensku glava. To je za razlog da ne kvari mu čiv, to nani, znači ona voli to unuće i kako će to žensko djete biti možda par dana dok se tek obrije. Tako znači, brijanje glavi ženskog djeta to ja smatram da je propisano. Ali ako postoji validni razlog da se to ne uradi, inša Allah, nije pogriješio. <hums> Jedno pitanje, interesantno vezano za zekijat, od dana kad sam studirao, nikad mi odgovor na to pitanje nije legao, ali moram prenijeti ono što je Ulema rekla, to je ako insan ima novac i nekom je dadniju dug, nakon toga želi dio tog duga da otpiše na ime zekijata, da li to može? Pa i danas sam opet iščitavao to pitanje, ali jednostavno velika, velika većina je smatrao to ne može, iako ono što u mom srcu je, ne vidim razlog, velik razlog zašto da čovjek ne može odpisati dio svoga novca koji je dao nekome udug na ime zekijata, ali velika, ogromna većina islamske učenjaka je smatrala da to ne može. Znači, ako imamo dužni, ako je nama neko dužan imetak i mi želimo da dio imetka odpišemo na ime zekijata. Primjer, da li smo čovjeku hiljadu maraka u zajam. Nakon toga mi imamo hiljedu maraka koje hoćemo da damo nekom zekijate. I onda kažemo, umjesto da nekom je da mi ćemo ovo ovome našem dužniku samo pisati zekijat i to je to. Velika većina islamskovičenjaka je to zabranjivala. Imam ovdje jednu sestru koja ide, ne znam u koji nivu škole, ali ima problem s, zato što u toku škole, znači kontaktira mnogo sa muškarcima, pa kako obarati pogled. E, ja razumijem stanje u našim bosanskim školama, nije lahko, pogotovo djevojkama koji su pokrivene. E, bojite se Allaha koliko možete. La ju kelli fu lao nefsen illa vusa. Allah ne optreću insana preko njegovih mogućnosti. Znači, djeca kada idu u školu, postoji tu dio potrebe, kontakt profesori, nastavnice, školska raja, djevojke znači koje su muslimanke, treba da se trude da što manje kontaktiraju sa muškarcima, da, da što više obaraju pogled. Allah u Đelšanu insana ne duži preko njihove mogućnosti. Neka Allah u Đelšanu dove da ih učesti na putu, istine, nek više, ne, što više, jer je došlo pitanje neki savjeti kako to što više postići, Što više je druženja sa Koranom, što više je uče, učenja Korana, što više dovi, što više druženja sa moralnim čestitim osobama i tako dalje. To su neki načini kako bi e, djevojke naše u, u srednjim i osnovnim školama mogle e, što više da obaraju pogled, da se druži sa moralnim lijepim djevojčicama, e, da se što više dovi, Allah ođa šanda i učrsti na putu istinu, da se druži sa Koranom. Ima li neka posebna odjeća uh, u kojoj se može postiti? Ima fini pitanja, pa neka cinsan malo i nasmije. Uh, nema posebnu odjeća, nema posebnu odjeća za post. Da li je dozvoljeno držati zatvorene oči u namazu? Ee uh, neki islamski učenjaci navode kon, kon, konsenzus učenjaka da je pokuđeno u namazu zažmiriti. Znači konsenzus je da je pokuđeno S tim što određen broj od koji je šio Semin u ovom dobu, a i prije su njega učenjaci govorili, ako bi čovjek imao potrebu da zažmiri, Potreba koja se vezuju za namaz, onda inshallah mu nije pokuđen. Pa primjer radi, ako bi ispred sebe imali nešto što odlači našu pažnju. Ako budemo gledali, ako budemo otvoreno očiju klanjali jednostavno to nas dekoncentriši. Ako bi zažmirili, to nam može više povećati koncentraciju. U tom slučaju e, učinjavacu kazali da nema smiti da se za, zažmiri. Ali će nam neko doći i kazati e, ja se i kad me ništa ne ometa, ljepši se osjećam kad zažmirim, a i ja sam možda jedan od njih, ipak se treba pod navim znacima odgajati boriti da čovjek klanja otvorenih očiju i to je sunet Božih poslanika. Ali ako bi čovjek i klanjao, znači zažbjene oči, njegov namaz nije upitan, ali znači počinjuje nešto što su islamski očinjaci smatrali pokuđeni. <clears throat> Evo ono famozno pitanje koji smo rekli, e, osobe ustanu na sehur i nakon toga e, postaje pitanje, zaborali smo zanijetiti, nijetiti. Nemoguće da čovjek ustane na sehur, a da nije za Samo njegovo ustanje na sehur je nijet. Jedino ako misli zaboravio sa nijeti, da je stao nakon toga i izustio svoj nije kaže, ja gospodar želim nas da postim. Ali znači sama činjenica da čovjek ustao na sehur je e, dovoljna m, kao, ajde da kažemo, nijet. Imamo, evo, zadnje pitanje. To je, radi se da e, Islam pita ako ide tri dana, e, putuje dalje od 80 km, ali ide nekome ugoste. Da li je u tim danima on musafir i da mora postiti? On u tim danima boravka tri dana nije, e, znači on je musafir i može da ne posti. E sad, da li će on postiti, da li neće postiti, da li je u, u, u da li da li je, hajde kažemo, Da li doliči da čovjek bude kod nekog u gostima i on, znači, svi u njegovoj kući posti, on jedini kao musafir ne posti, on kao musafir ima pravo da ne posti. Ako putuje, znači, dalje od 80 km, svakako, e, nisamo o tome nikada ovorili, ali evo, e, možda vezano i za ono jedenje bijelog luka, a i za putovanje. Čovjek ako ima potrebu da putuje, nema ništa sporno u šerijatu da čovjek putuje, ima e, potrebu da putuje i da ne posti. Ali da čovjek dođe i danas kaže, eh, izgladnio sam, idem ja, upalim auto i odeja ode za Zencu, to je 100 kilometara, i dole ću kod Vešlića, pojedem Čevape i vratim se u Sarajevo. To je neispravno. Da čovjek putuje kako bi koristio olakšice, ali imamo pravo putovati, a kad putujemo, onda imamo pravo koristiti olakšice. Nadam se da ste mi razumijeli. Isto tako, čovjeku mrsko danas da ode na Jaciju i kaže ženi, e, eh, ženo, ponesi glavicu Luka, pojede Luka i kaže, e, noćas neću ići na Jaciju. Ne, mi imamo pravo da pojedimo bijeli luk zato što nam se jede i zato što je zdravo, ali da bi mi jeli luk kako bi se znači kako ne bi išlo u džamiju onda je to neispravno, pa i isto i tako. Znači ne možemo reći ja danas idem putovat samo kako ne bi postio. Ne već imamo pravo da putujemo, ako imamo potrebu za putom, a nakon toga na putu imamo pravo da ne postimo. Molim, Alagiršanu, da nas učesti na putu istini. Molim ga, Svanu da ono što smo čuli bude korisno za nas. Svakako, za kraj, za kraj, za kraj, samo da vam kažem, e, smatram da je dobro, da je korisno u slovnom vremenu da postušate stari emisije, ovi naše emisije stari, jer smo mnogo pitanja, znači, odgovarali, e, tako da nam se ne bi dešavalo da moramo ponavljati isti odgovore s druge strane isto kod mene evo konkretno na Facebook profilu a imate mnogi drugi Facebook profila koji su korisni imate veliku arhivu kako video videomaterijala a isto tako i dosta korisnih članaka koji su znači zaista naučno pisani pa odvojite malo svoga vremena uđite malo u arhivu uđite u arhivu znači video materijala naći ćete tamo sigurom mnogo korisnih stvari iskoristite Ramazan pošaljite nekom neki videoklip znači ne zna insan kada i na koji način će Allah želčanu nekom je podarti uputu Subhanakallahum vabihamdi kješedun la ilaha ilan stagfiruke vajatubu ilik